Natten till den 3 september blir det förbjudet att köra bil privat. Nu förbjuds även försäljning av bensin till privatbilister. Förbudet att köra privatbil skapar en del problem för bilägarna som funderar över hur de ska förvara och sköta om sin bil. KAK, Kungliga Automobilklubben, får många frågor och civilingenjör Gustav Eriksson ger goda råd. Om garage ej finnes så sök upp annan lämplig plats. Städa där och gör snyggt så att bilen kommer i rätt miljö. Tvätta sedan bilen fullständigt ren och ägna underredet större uppmärksamhet än vanligt. Rundsmörjning av chassiet skadar dig. Om tillfälle finns så putsa lackeringen med i handel förekommande preparat. Sök att få bort rost eller oxid från de förniklade eller förkromade delarna. Och gnid därefter in dessa med en aning olja eller flytande bonvax. Gör karossen ren invändigt? Är förvaringsplatsen fuktig bara borttagbara delar såsom sittdynor, lösa ryggstöd, mattor eller kuddar uttagas och förvaras på torr och helst uppvärmd plats. Härefter avmonteras motorhuven och torkas den ren på insidan.